فوايد شاسې ذکر کولو چې د احکام شرعيو او د احکام شرعيو د حکمتونو د دین اسرار او رازونو په جندل د دفایدين خالی نه دي فاییدن خالی نه دي مخکې د فوائد ذکر کول وس یو سو فائدې نور ذکر کوي سلورمه फायदा داده چې د اختلاف په میدان کې احق معلومولو قوت او طاقت پدربې پیداشي حاصل لذي داده چې کله وخت ريده او جزيات زیاتې دله نو غیر منصوص جو زیادو مفقهای کرام اخر غیر منصوص په منصوص باندې سکول قیاس کول دا غیر د پاره فقهاو په منصوص کې علت پیدا کو چې منصوص کې صدا حکم د نوول لري دا غیر علت په پیدا کو نو هغه علت چې بغیر منصوص کې موجود شو دا هغه منصوصه غو حکم به متجاوز کو متعدی کی چاته غیر منصوصه لکه احادیث دا شی اساس ته وده سودوا له حدیث سره د پښپوغو سيزونو کې پاغي کې سود حرام کړل دي ول دوی شپغو سيزونو نه علاوه په نورو سيزونو کې د سود سره حکم دي د شپغو سيزونو نه علاوه په نورو سیزنو کی دو سود حکم صده خبر بانے پوئی گی که نا دو سود حکم صده نو فاغی کی فقاہ اکرامو پا دیشپگو سیزنو کی علت پیدا کهو چا علت پیدا که طعم و چایلت پیدا ک قوتو و ادخار چایلت پیدا قدر او جنس داغ علت په مناسبت باندې بیا طرف ته چې کومشي کوم غیر منصوص شی او واغې پاغې باندې سکلل قیاس کړه چې په چا کې قدر او جنسو او په چا کې قوتو و ادخار او دار چا په نیز نو پاغې سوچ چې کومونو حرام وي اوس پررس کا دا یو حکم د حرمت دسدو تفالو د نه د دی دپاره لت احناو یو و ش او بلووي مواکو اوس په د دریو کې ډیر مناساسب کم یو دی او ډیر اوله مض کم یو دی تو د علت تو وګورې او حمتته وګورې چې حکمت او صرف کم کی زیات دی او ډیر مناسب دی د ممسالح د انسانانو سره او ډیر و فید د په قور به العله کې او چې کله داته معلوم کې نه تا ته او اختلاف د اختلا په ځای شي معلوم شي د حکمتې شقی یاد اثرراو پیژندلو دا را دی چې دی کې د اختلااف د فوقهو چراغلي نه د علتونو د وجراغلي خو چا علت د حکم یو ویلي چا علت د حکم بل ویلي په دې کې وته ډېر حق <تصفيق> ته نې زیچ کې مینه هغه په کس کې معلوم کی د علم اسرار الدين फायदा شو و منا اختلاف الفقهاء في كثير من الفروع الفقهيه فقهاء اختلاف کړل دي په ډیرو د فروي فقهيو کې بناء علي اختلافهم في العلل المخرجه المناسبه دا اختلاف د دی و جن راغله د چې اختلاف د دی راغله د پاغېله لوکي پاغېله تونوکي شغدي را استلی دي مخرجه کنه یو دای چې شریعت بیان کړي دي هغه نه چې کم دئ سګړي را مناسب د حکم وتحقیق ما هو الحق نو معلومه بش چې کم دنو هنالك لا يتمو فدغه ځای کې تحقيق د حقو اغن تامی کی الا کلام مستقل فی المصالح مگر په کلام مستقل سره چې په مصالحو کې کلام شې او شینو و منه دا په نظامه فائدہ ذکر کړي نظامه فائدې حاصل دادی چې څومره د نبی صلی الله تط والسلام د زمانه نه بعود راځي نو بس لکه ادا سدا د نبی ر السلام زمانہ لګ د بجلی د لپاره ګریډ او جو سمره سره ګریډ تصویر نږدې وي یا وختې ده کنه وختې پیژنې او اواګه د نهر نصو چې وي دي داشو وي دي نو چې دا کوم سورې اسو دې لختې د نهر سره سوي نږدې وي دومره دغه غو ومي سفا به مي یخی به مي او چې څومره د د نیر نه لري کږي دا اوبه کمیږ ومو ګند کږي بهمو خبرانې پوه شي او تو دوال او پهکم س کږي را د ټیپ دی چې دغ د تر بلی کې کم ډم نه را وستلی دی کم ځایغځای ک حال ګوره او بیا چې کله دا چې پهقطته لړ شي د مران خوتن ن کږي و دا سپا قطعوان نی نی بے حال گو رہا په و دا زمکی و دا اسمان فرقی خبر آبانے پوئی گی کہ نا دا نبی علیہ السلام زمانہ چوا دا, دا دا دیم حیثیت لرو دیلی گریڈ حیثیت لرو چې سمرہ دی سرکمی سی دی نزدی دی و دا فتنون سی دی د دی دا دین دا ترقائی دی دا اللہیت دی چو سمرہ لری کېږي گی نیفش و القذب دا فت زیادی گی یو فتنہ را او تلا فتنہ را تشکیق چه وقت سمرا زیادی نو دا فتنہ سیوا کی گی آغا وقت کی لگا لگا وان چه سمرا مخ کی وانو دمرا کم وان اووس انتہائی زیادتا چه خلق احکام شرعی پا اقل تلی نو په کم اقل تلی اسا کلو ما قلب کل ہویا کنا چه کم حکم شرعی دا اقل خلاف پی ویدا پر دوام رامیدیه دل روتل یورپین ملحدین روتل عقلانیہ خالص عقل او وقلم ده شهوات نهडक اوس کماقلی او مشوب بالوهم نوی او مخلوط بالشهوات نوی ولذاغه خبره کوا چې تا جدا پاتې شی وی د ماحولونو نه لریوی او دا الله سره تعلق پوروی هغه عقل ولادت کېری شي سنا ساقلی ددا عقل له دا خوښ پرستی دا عقل نه دی نو هغه کی فتنه ر تشکیق سی واشو چې کوم عقل کوم حکم دا عقل نسو خلاف ہو. نو بس دا چې کوم نه منو کله به عذاب قبر یا دوې دا اسل کمنګا خخار وینم مړ ومنګ د پریزر په کمره کې کیدو دا پراون پروت ته د پریزر په سکی کمره کې دله عذاب کوم څنګه دلګه من غو په دې کې عذاب چې ته محسوس نکو قبر کو کو نا نا خبر کولاو کو نه مار سن لړم شته خبر وانه پوسو چې مر شونه غلسه تکلیف شلګه بي زه من غلاله او خروينه لګه بيزيته تکلیف ته چر من غلال کومو لړوک ماتو دا سورګه استاب پتو لګي ندا لګه او چرته تکلیف ته چې مر شونه بي تکلیفونه سدي نو ما په دې خبر کوې داسې ک خبرې خلکو سکیکی چې د هغې د ووجه په قامې شیو بانې خلک بدګمانه کوي د فې د تشکیک چې کمدننو را وتلی بیا یسونه پهې د ځانانه جوړ پرلو لکه حدیث چې کمدننو راغلی چې ما او ظمزمم لما شوری له اوبه د زمم ده څ د پااره ده کې چې دسه د پاره بند س کې لما کم مړ د پاره کېړی مړی چې د تنې ما طولو د پارهاس کې سړی د تن د س کوي نو خلکو د حیث پورې خندې شو کړو نو ال با جان لما اوکیله له با ګن جسد څ د پااره نو هغې لپای د ورکي د با ګ او د زمزم اوبددي کې د حقیقت نهنو خبر چې زمزمم سشي دی نو په اقل باندې چې کمدنو شروع کړل اوس دا په سخت ميږي د له حکم شرعي او مصالح معلومه وي چې تخلقو د داخ کاره کی نه صرف بديني کیږي چې تصرف دا و چې بس مونږه بغیر د دینه مناله دا چونګې انسان دی دا چې کمدنو د طبيعي تور دی علم دی علم څه شه دې حريسته ودته په علم د الله روانې دې په څ په دې باندې دې پڑھیکې ته ته چې بس مونږه بغیر د ایت نه ونو او مونږه بغیر د حکم نمرون امان الله وسلمنا ود دې بچ کم دنو د ایلم پلار باندې ملایې سې تری د کېسته ادا د ایلم دیواله ما دمل اسما سې تری ته بو شنوم دې کې چې دا عالم پیدا شو غول پیدا شو دا د پیدا شو دا سنگ پیدا شو زه دې جوابونه وت په دغه باندې ورکه په علمي ا شاعت بهوجره دلارم دقه و دیو جن د علم ته ضرورت ته ومنه ان المبتدعين شككوا دلته د بدعت معنی فکری گمراهی ده څنګه معنی وکړه فکری گمراهی او د مبتدین مراد فکری گمراهه ده چې دا غسولت دین په عربي استا سرا بدعت معنی د ډېر نه ده مراد شکكوا د كثيرب من المسائل اسلام شو که په ډیرو د ممسال اسلامو کې بیا ان مخالفت تونلاقل چې دا مخالف دقل دی او کللو ما مختلف له مخالف له او کم ش چې دقلل شوي مخالف د جبورت دو بسو ه شو که نه بس کم اامې سړه کو پره تا لپه پر موږ دومره په نه پوهږو یا جبور دو تعویل ک قول فی عذاب القبر انه یکذب الحس والعقل حس وقل دغه نس مطلب منګورو چې عذاب پکې نشته عقل دا مطلب چې لکامل شنو څنګه ولا سزا څه کوي ور کوي ذبی ذ مثال مې ویه د چرګ وقالو فی الحساب والصراط والميزان نحو من ذلک به حساب کتاب بارکی لکه اعمال ولکه څنګه تاسو دی پولیسیرات بارکی د طول بارکی نحو من ذالک داست خبری اکڑی فتفقوی اویلون بی تاویلات با عید و شورو شو چی با عید با شک او او چا تک لیویڈل فتن رشا شک فقالو لیمکانسو مو آخر دو سا کل ده لکدو زیارت پر ازوان تیس رمزان را غیر یاو او دو جمع پر ازوان یکم سده شوال لئے ندو تیس رمزان روجا پرز دا هدو ند یکم رمزان روجا حرام ودن دیرز و کسا پرخت لکن خو زیارت امرز دا و جمعه مصد دا راز دا ندو زیارت غصو شوا پرز شو. او دو جمعه غصو شوا حرام شوا ندو پا اقل تلل سکلو لما كان سومو آخر يوم من رمزان واجبا و سومو اول من شوال ممنونون ونحو ذلك من الکلام ترغیبات و استاد طایفه تم ترغيبات او ترہیبات او کې او په حدیثو کې کوم ترغیبات او ترہیبات څه شيویو راغلي و در شو کوڅه اولو لپاره ځنه خبره راغلي یا اولو لپاره ځنه خبره څه شيوي راغلي وي نو هغه وي دا س دمکیانی دي یاس کاغس کې پول لکھانا هي دوی حقیقت نشته دې پر ټو کې وکړي ګورو قرآن مسجد کې مونږ درس کېته خبره وکړه ما داسې زمونږیو ملګې دی الله دی ټول ملګري رااضاد کې ما ته وي چې م تا د خبره وکړه او بل حق ما دغه وک کا جا او کوم بلحق کې که نه ما د حق سممت لب دی داېته خبرې م پرېې وکړه نو ما ته و چې دا خویره ډیره ل پیتتن را اوغا ممسله دغه شماته شي و جیل کی را تا کسو خو پلان کین زده وید د ز احیدا او د پلان کی سره به جیل کې شو دا غنه د اقیدس دا کړی دا چې دا قران مجید کې د زنی خبر راغلی دی دا فرضیات تي دشت نه هغه موسا د فرعون کیسه شو دا, دا پر زیګون د ګجوړه کړه سره د دې په اړه لکه نبی صلی الله علیه وسلم بیا سره څنګه نو شو نو دا, دا, دا غي او جلا کوونه د موسی د فرعون په نوم معنی او خو لکه درامي خلک سکی جوړی دا چې پر زغون د گی کی کیسه ده وي ټاچ د حق لا مانو کوونه په دغه خلکو سره غي را دراغه او دا خبرې نو دا خلک چې کمندونو دا خبرې کوي وي دا ترغیبات کو جنته او دوزخ دي راغلي دي دا چې لکه ماشوم ته وګوري تلم ځوان کوم بلندای ماشوم څوک کارا خو سهغه سکی یاري یو یا توي وجاس کې وړل چې در در کمشات تم پاس کې کنه وجاس ورکې ولا چا کار او اسې ولا شوخ سقې راوچتې دا چې کمونو سره شي وی دا ترغيبات او ترغيبات او pore خندانین جوړوکو چې دا څه کاغذ کې پول د کنه هي او یا چې کمونو سره دباونه دول دباودي د دې حقیقتو انها لمجرد الحسن قرآن مجید حق ویلې دي حق ویلې دي چې څنګه د چې څنګه ویلې دي دا څه شې وی دي او د څنګه ویلی دي تر اروان وخې ودا شاندګي ګي مکه شان دی به انها الحس والتاریخ دا وی صرف د تېزول په اړه دی لا تر جو الاس لنسیل د دې سبنیات نشته حتا قام اسکل قوم تر دې چې پاس دیو بدبخت د قوم نه فوزع ا بطبقه ته کېمنو دی ابو الحسین احمد ابن احیائر راوندی فوضال حدیث بازنجان لما او کللہ ہو یعرضو دی دا خی تعریض خی چی بیان نا اذر را لشای الائی تمزوین دا من نافی چی دا اذر او دا انفع دا مسلمانان پر نیست تمیزو نیست داره چی ضرری سی کم سیز بس خوبا سا حدیث وی وی وی ویس وی نه بس خبره د وېکړه ټول با تینګن خو چې کمنه سدهمره مفید شه نه دي او دې په تمیس کوله نشي خو بوګي به شما زمزم لمه شریبه له بس دې تدویج په ځنګل لمه وکړل له دې تمیس کوله ولا سبیل الاله د فی هذه او اسلار نشه د بار د تفکر د دې فساد الا بان بی تبین المصالح مگر دال ان تبین المصالح شیخ خارک لشیصه شه مصالح وتؤسس لها القواعد او کې خو د شیدید لپاره بنیادونه کما فوائلہ نحو من ذلک فی مخاصمات اليهود والنصارى والدهريه وامثالهم لکه چې کړې شي د دې د شانتی په مخاصمات د يهود او د نصارى او د دهریو کې چې هغه فتنه راوچت شوي نبی اور د مناظره اصول کې خوده چې فتنه نینو خلق سوي کې لکه خو چې فتنه راشي د خلق مقابله لپاره تمهیدات او تنقیحات او د شیزونه سکی برابر دا بل فت نه چې کوم دونو دغه کوي دا بل یو फायदा ذکر کوي فقهاو چې کوم دنو یو قاعده ویلی و چې کم حدیث من کل لجو مخالف د قیاسی یو حدیث او من کل لجو مخالف د چا دي قیاس ته او قیاس دے یا مستنبد د قران نه دي یا مستنبد د چا نه دي دا حدیث نه دي خصې دې طریقې سره پر نصب باندې شوې دي قیاس شوی دی او بل طرف ته خبره واحد ده اوګره دی قیاس نه ده مخالفت ته بس داګه ځکه مونږ وایو چې داغه خبره واحد چي نه د مونږه قاعده کوله نشو بس واقع ته خاص نه عموم لها بس دا یو وخت پورې خاصو هميشه قانون کوله مونږه نشو لکه حديث د مصراط شو مشهور روایت مونږه انوار او اسامه کرازي حديث د مصراط ته اصل ته کې قران مجید یری د فاتدو علیه بمثل ما تدعوا علیکم جزاء سید سییتم په مثله غسپدين وسو سواني قياس کوله کېږي چې چا څومره زیاتې کړې دمره وسره سوکا زیاتې وکړه بدل دمره سکا واخلہ او دا نسپاني قياس سي او بل طرف ته په حدیثه مسررات کې راغلی چې وڅومره پای سکلې دي کار څه دکړې خو یوګو وسره سکا واپس کا نو کپای سړې کم سکلې دي او ورته وی چې یوګو وسره واپس کا یا کپای سړې زیات کړې دي یوګو وسره سکا واپس کا نو کې د دې مخالف ته نومون غوایو چې دا حدیث څنګه نبی علیہ السلام ویلو نو اقصد یې کې سواسای کې دا اقصد یې څه کې دا سواسای کې خوده مطلب دا دی چې بدله دي د سکی ور کی یعنی صرف دا سوا مراده خبرونه به شو کنه دا حدیث همیشه د لپاره قانون نه دی واقعه خاص لا عموما لا ها دا شاسب دا شاسپ چې کوم نووی چې دا قسم روايات چې دا بیا هم حل کیږي رخوا بیا چې کوم نو نه راځي د قای د فوقهو بیاازته نشته چې وا چې دا مخالب د قیاسته من کل لوجو بڅکهه ارت کا دیتون بیااج شته اگر چې دی د شاې باس نه کوې داروو په ظمجل کې بیا بعض بی کې په د حدي دی ومننه ا جمته من الفقاه ظمو ان هو یجوو چې رووا د رد د یو حیث یو خالقیاس چې مخالب د من کل ووج په تتقر فضطر را کل خللو نوراغې من هیې صحیحه. دیر سیری ویعیتون دي او بیا چه داد قیاس خلافتنو را دیکا داد قیاس خلافتنو سی که را دیکا که حدیث المسررات و حدیث القلتین فلم یجد اهل الحدیث سبیلا فی الزامهم الحجا و بیانو مند دا حدیث و عالمانو لا را چه په فا ملزم قولو دا دیکی فا دلیل په طریقی سره را چه دا, دا قسم فقهات کی ملزم کی الا ان یبینو لها توافق المسالح الموت بارتی ف چ کلام مصالح چ کمند داغي معتبر مصالح هغه ولټول شي او داغي بیانو کړ شي بیا به چې کمند داغي قسمه فقها ورته شي راشي الا يبين انها توافق المصالح المعتبره چې دا حدیث چ کمند مصالح معتبره سره سره موافق ته نورد کول ته جاته نشته غیر ذلك من الفوائد التي لا نورم دا سر فواید ته چه ده آغه پر آگه راولو که کلام وافی نده یعنی کلام آغا پورا کوله نشي دیرد چه کم نشته فوایدوی ووجود